وجاهد في الله حق جهاده حتى يتهل يقين اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرروا من محدثاتها وكن محدثه بدعه وكن بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ما بعده دناس 17 جمادى الاولى 1630 هجري دوشليسمو četvrtog hadisa u poglavlju svojstva. Mali. Svojstva 14, danas je 15. džuma dovelaje što odgovara 10. maju 2009. Došli smo do poglavlja je ili počeli smo sa poglavljem svojstva poslanika samo lavs -ra maza to je najobuhvatnije poglavlje u ili kitabu as-salah إلوشيس مضوشفرتوك هديسة وكوميسة كاجر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ودبن عباس رضي الله تعالى عنهما برنسيس دعي ركعو rekao je poslanik salallahu alaihi vseleme naređeno mi je da činim seđdu na sedam kostiju na čelo pa je pokazao rukom na svoj nos na ruke na koljena i na, na trafil kad meni, misli se na prste jeli, misli se na prste ili unutačnje, unutačnje, unutačnje dijelo velik prstiju nožni. ovo je hadis ibna Abbasa u kome je pojašen znači način seđde. Kaže ovdje poslanik sa osvrme umirtu. En esiču da je naređeno mi je došlo u pasivu. Ko je ovdje naredbodavac? Solite te barak je otala. Pa je ta naredba došla posvjestom Džibrila. Došla je posvjestom Džibrila. Ili došla putem ilhama, što se zove u našem reziku, nadahnuće ili došla je putem snova, ili na drugi način, Ale, na koji je način došla, u svakom slučaju, ovdje je naređeno, a naredba za sobom povlači šta? Obavezu. Povlači obavezu. I ovdje je došlo da je svaki od ovih dijelova tijela nazvan kost. Na sedam kostiju, naređenim je da činim, ala sebati avum. Avum je kost. Pa je ovdje nazvan Nazvana cijelina jednim dijelom. Kao što se kaže kod nas, imaš li točak? Što misle? mislio? Biciklo. Pa, zato što je taj dio jako bitan, pa njime se ukazuje na cijelinu. Kao kada kažemo, na primjer, el hađu arafa, hađi arefat. Pa jednim dijelom ukazujemo, arefatom ukazujemo što na cijeli? Kao da je cijeli hađ, samo arefat. Nije, ali budući da je hađi jedan od najbitniji ili najbitniji rukn čega uh, da, je, da je Alefat jedan uh, ovaj uh, glavni jeli rukn hađa onda je ukazano tim dijelom na kompletnu na kompletnu cilinu. Ali se ne ciljaju kosti, nego se cilja šta? Dio tijela. Cilja se dio. Ne može čovjek činiti tijel direkto na kost. Svećno. I došlo u drugom hadisu da je rečeno ala se bati er Rabin. Na sedam dijelova tijela. Pa je ova rivajet pojasnio šta? Prethodnije. El džebhe, to je čelo, a to je ono što dodiruje zemlju prilikom činjenja, znači srećde. Zašto ovo spominjeno? Zato što ne ulaze sljepo, sljepo očnice gdje? U čelo. Jel u redu? Znači, sa stranom, strane kada bi čovjek položio sljepo očnice na zemlju, ne bi mu bio šta? Ne bih svežda bila validna. Nego znači mora biti taj prednji dio koji znači dolazi na zemlju. Zato se zove Džephej, jeli? To je taj dio koji dodiruje, jeli? Zemlju. Pa je pokazao svojom rukom na nos. A rekao je jedno, a rukom pokazao šta? Drugo. Pa nam je tima Rasulullah s.a.v. ukazao da se radi o jednoj šta? O jednoj cijelini. Tretira se znači kao jedna celina. Pa kad je pokazao, htio je da nesvate ljud, znači da cijelim licem treba da čovjek stavi lice na zemlju, nego, znači, treba je samo dvije koste, odnosno dva dijela, to je čelo i nos, da dotaknu tlo. I ovo ovdje pojačava mišljenje koje kaže da je seđda na nos vađib. Odnosno, da je spustanje nosa prilikom činjenja seđde vađib. Znači da se mora. I došlo je u nekim hadisima, u nekim... Uh, verzijama ovoga hadisa da se kaže el djebheti vol enfima'an sa čelom i nosem zajedno. Pa je došao znači pojašnjenje. Ima hadis kod imama Hakima i kaže za njega šeheh Albani a prije toga imam Hakim da je vjerodostojen, da je poslanik Salosele me rekao nema namaza onaj čiji nos ne dotakne sežno. Ha, nema namaza. I ovo je musivet kojim su danas iskušali mnogi klanjači. Klanjaju i ne dodiraju nikako nosem zemlju. To je problem. Vidio sam čovjeka prije par meseci. Nisam mogao vjerovati da tako nešto postoji na zemlji. Ali kada vidiš onda se uvidiš da svašta je uva. Čovjek čini seždu sa ovim ovdje dijelom. Ova. Znači on kada spusti glavu na zemlju, on ovdje spusti ovim, nikako nije čelom. Ovim ovdje. I onda se još pomjeri naprijed, tako da se skroz glava bude po 90 stepeni ovako ubodena i tako stoji cijelo vrijeme seđde. Molim? Pa, vjerojatno da je ovaj da ste zli lije pa može činiti seđu, znači, sa tjemenom. Znači, sa vrhom glavi. Što je pogrešno, bezimljeno sumnje, znači, i takav namaz je ovaj upitan, jer nije čovjek uradio seđde, a seđa je rukn čega? Jer kada bi čovjek spustio obraz na zemlju, nije učinio seđu nije učinio seđdu, nego treba spustiti čelo. Spolješnje značajnje Hadisa ukazuje da činjenje seđde sa ovih sedam dijelova, šta? Vajđi, je tako? Zato što je došlo u mirtu, naređeno mi. I, imam, Ahmed smatra da je, znači, činjenje, sežde, nosen seđde, jeli spustanje nos na seđdu, da je na zemlju, da je isto, da je vajđib. I to je jedan stav kod šafijskih učenjaka, i odebrali su ga neki ambijelijski pravnici, odnosno Malikijski. A Ebu Hanife kaže i Ibnul Qasim, a Ibnul Qasim je čiji učenjak? Ibnul Qasim. Malikijski, on je najbliži učenik i mama mali, on prenosi od njega. Zato to muveti svekde kaže Auri Vajetu Ibnul Kasim. a On smatra, i evo Hanife, da je čovjek ovdje, da ima pravo izbora. Želi se ograničiti samo na nos ili samo na čelo. Jer je to jedan dio i kada spustiš jedan dio, kao da spustiš šta? Sve. Dok je poznato u Malikijskoj pravnoj školi da je dozvoljeno učiniti samo na čelo, a nije dozvoljeno samo na nos. Dozvoljeno je na čelo nos koji sviju. I mama Ahmed kaže, moraš i na nos i na čelo. Ebu Hanife kaže, i Ibnu od Malikija, možeš izabrati želišna voljati na čelo, voljati na nos. to je poznato u Malikijskoj pravnoj školi da se možeš ograničiti samo na čelo, ali se ne možeš ograničiti samo na nos. Jel redu? To znači raziloženja kod islamskih učenjaka. Što se tiče i Šafije, on... Smatra da je činjenje sežne, znači na ruke i na koljena i na prste, znači nožne. Smatra da je to vađib, kako spominje imam neovu. Dok džumuru leme, kako spominje imam kadija i jad, smatra da mimo, znači čela nije vađib. Iako je ovo suprotno čemu? S pojačnim začinjenjem hadisa, o tako? Hadis ukazuje, da je to vađi umirtu en esudana sabate alfum. Naređeno mi je znači da činim, a naredno povlači obavezu. Pa bi mišljenje ovdje džumuhura islamske učenjaka bilo suprotno s poljašnjem značenju hadisu. Kazali smo dakle Ebu Hanife, smatra da je dozvoljeno, jer činjenjem jednog jednim dijelom onoga, mi čelom kada činimo seždu, da li cijelo čelo uvijek dođe na seždu? Možda dođe ako je teren Mekahan gdje činimo seđdu. Ali da klanjate, na primjer, u Haremu, Mekanskom, nije na tepiju. Evo, klanjate, znači, na onome mramoru i spustite čelo na zemlju. Neće uvijek cijelo čelo šta doteći, nego jedan dio njegov. Kada potirate glavu, kaže potiramo cijelu glavu, je li znači da potirete cijelu glavu, svaka dlaka bi ima potreba? To je nemoguće. Ali je, znači, taj većinski dio, ono malo što ostane, znači ne... Tako i oni kažu, jedan dio kada se spusti, drugi dio slijedi, znači, onaj ili ima isti propis, isti hukm, kao da je on spušten na zemlju. Sa, sa rukama, čime? Misli se sa dlanovima. Sa dlanovima, tu se misle, znači, ruke. Tu se misle ruke. Tu se misle ruke. Kraljivico i kraljivico sjeste njehove ruke, misli se na dlanove. Odnosno na šaker. I kada kažemo znači šaker, uke mislimo na dlanove. Jer kada bi čovjek učinio seždu ovako, ne bi mu bilo ispravni. A, ne bi mu bilo ispravni. Nego mora znači, dlanovima dotaći zemlju. Kao što mora jeli, sa unutrašnjim dijelovima prstiju. Znači moraju oni doticati zemlju kada čini seždu. Neki kažu ušenjaci da može i ovaj gornji dio stopala, gore, po kome se potire, da on kada bi bio položen na zemlju, da je isto šta? Ispravno, jer to je znači isto je upotpunjena seđda. Ibn Agdelber kaže kada bi ruke stisnuo u pesnice ovako i učinio seđnu, bilo bi šta? Ispravno. Uđutim, sve je to suprotno s polješnjem značenju hadisa. To je suprotno s polješnjem značenju hadisa spuštanje koljena i nožnih prstiju na zemlju prilikom sedje nije uvjetovanje uvjetovano otkrivanjem ovih dijelova koljena se ne trebaju otkrivati njih je me, mekru odkrivati namaz a što se tiče znači, stopala isti je propis jer su ashabu stalni sa zaklanom mjestima i nisu znači nikada otkrivali a spuštanje ruku znači one se ruke se znači mogu otkriti a mogu i pokrit. Dakle, znači, nije uvjetno da ruke moraju tako biti otkrivene. Nije uvjetno da ruke moraju biti otkrivene po ispravnim mišljenjima kod distanca slučaj I to je što se znači hadisova. Đisi kaže šta? Dlanovima rukama nije rečeno da ruke moraju znači biti slobodne, otkrivene ili da mogu biti pokrivene. To znači da bi čovjek mogao klanjati rukavicama i da bi to bilo, da bi to bilo ispravno. Jer se hadis pomije samo spuštanje znači ruku. Što se tiče čela, čelo treba biti otkriveno. Čelo treba biti otkriveno i to je najsigurnije, ali postoje reziruženje među islamskim učenjacima kada je pri prije pitanje pokrivanje znači čela kada se čini sežda. Se Neki učenjac smatruje da je mekru, da se ruke zamotaju odjeći pa da se tako čini sežda. Nego kažu, trebaju, trebaju ruke da budu otkrivene i da se sa njima direktno pada znači, na tlo. Predmeseno od nogi učenjaka iz Selefa jeli da su ipak umutavali svoje ruke, a a neki to učinjaci tefsire da je to stvari zbog velike vrućine kada su panjali. Ovdje ima uh, grešaka koje se čine, znači prijelikom sedžde, da se stomak, znači, ili da se nastane, znači, uh, uh, stomak se na natkonjenice, to je jedna greška. Druga greška je da se ruke približe tijelu, skroz uz tijelu, Znači da se skupi čovjek na sežvi. Treća greška je se dignu stopala, se odvoje od zemlje. Na kućini sežvi, kada padne na sežvu, digne šta? Noge, noge mu uzra, ako vise, nisu uopće na sežvi. To je pogrešno, to je neispravo. Pa treba znači povesti računa o tome. Nakon toga dolazi pjeti hadis, a ne bih redeta Allahu anhu, kale... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سبحان الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها htta yaqdiha u yukebiru hina yakumu min esnatejni ba'dan džulus od Ebu Horir radijallahu talanhu se prenosi da je rekao kada bi poslanik s.a.v. počeo sa namazom donio bi tekbir kada bi stavo donio bi tekbir potom bi donio tekbir kada bi učinio ruku potom bi rekao svemi allahu niman hamide kada bi digao svoju glavu sa rukua potom bi rekao a on u stajaćem položaju Rabbena u nekelhamd. Potom bi donio tekbir kada bi odlazio na seždu. Potom bi donio tekbir kada bi dizao glavu sa sežde. Potom bi donio tekbir kada bi ponovo učinio seždu. I kada bi ponovo digao glavu sa sežde. I tako bi činio u cijelom namazu, sve dok ga ne završi. I donio bi tekbir kada bi se digao na treći rekjat poslije prvog sjedenja. Ome ovome hadiso je dokaz, znači, dokaz legitimnosti donošenja tekbira pri svakom pokretu, osim kada. Kada se, pratimo sa rukua, kada se kaže se mi Allahun i hamide. I ovdje nema razilaženja danas među islamskim učenjacima da se tako postupa, iako je razilaženje bilo vreme Ebu Horejre, kako spominju islamski učenjaci, neki su smatrali da se tekbir donosi samo pri, te, znači, po, tekbir ima samo pri početku namaza, tekbir je tolje hramu. A neki su dodavali na ono što je došlo u hadisu, kao da nisu čuli ono što je došlo od poslanika. Vjerovatno do njih, do njih nisu došli Argument Argumentima, pa zbog toga spostala ta raziloženja. Pa Ebu Horel je govorio, kaže, ja, a, moj namaz najviše je liči namazu poslanika Salosanem, pa im je klanjao, znači namaz. I danas je poznato jeli, da se postupa na ovakav način među muslimanima, odnosno da se ovako klanja, to jeste sa tekbirom pri svakom pokretu, osim kada se dižu lijeđa sa rukua, kada se kaže se mi Allah Neki učenjac, kazali, ima iznimno mišljenje koje kaže da se tekbir donosi samo u džematu, da znaju ljudi za pokrete imama, da je imam završio sa određenim rukom, uprotivnom ne. Ima Vahmed smatra da su ovi tekbiri vađib, dok Džumur Ulemek smatra da su sunnet. Donio bi tekbir kada bi ustao na namaz. Znači tekbir bi bio u stajaćem položaju. Kada je u stajaćem položaju, tada se znači nosi tekbir početni. Potom bi donio tekbir kada bi otišao na ruku. Iz ovoga hadisa zaključujemo da se tekbir počinje izgovarati. Kada se krene na ruku i završi se sa rukom, kada se ruku završi. Isto tako rekao bi se Allahu Allahul hamide, kada bi počeo da izdati leđa i završio bi, kada je ispravljen. Tako da bude faktički taj cijeli pokret vezan za šta? Za zikr, a to je tek bilo u mjesto u čaju. Potom bi rekao Rabbena u alekel hamd. I ono je dokaz da je da su riječi Rabbena u alekel Allah čuje onoga, komu zahvaljuje, da je to zikr koji se tiče čega, molim, stojanja nakon rukua. Semi Allahul imen Hamide je prelazni zikr. Sa rukua kada se tanjač ispravlja. A Rabbana velike je zikr kada se tanjač šta? Nalazi u stajećem položaju. Kao kada kažemo Allahu akbar idemo na sejdu, i na sejdu kažemo šta? Subhanarabijan a'la, pa je Subhanarabijan a'la zikr za sejdu, A Allahu Ekber je prelazni zikri sa jednog na drugi šta? Rukni. Yes. Pa je ovdje dokaz da riječ Semi Allahu Liman Hamideh imaju svoje mjesto kada se izgovaraju. Vrijeme. A Rabbena Ulekel Hamd ima svoje vrijeme. Pa ove riječi znači treba izgovarati i imam i muktedije. I oko toga postoje Riječ Riječi Semi Allahu Liman Hamide izgovara imam. Izgovara muqtedija Semi Allahul Imen Hamideh? Razila ženja. Po Jumhuru Leme, ha, to je anefijska, malikijska i hanbelijska pravna škola, muqtedija ne kaže Semi Allahul Imen Hamideh, nego kaže nakon imamo i riječe Semi Allahul Imen Hamideh, kažu Rabbena Avala Kal Dok kaže imam šafija i zahirije, i to je mišljenje odebro šeikh Albani, Da i ktedija treba kazati Semjallahu liman hamid. Jel ja, u no, redi? Znači tu je razilažen među islamskim učinjacima. Dobro. Šta je dokaz do učinjacima koji kažu da se ne izgovara? Oni kažu da okaz nam je to što je poslanik s.a.v. rekao kada imam kaže Semjallahu liman hamid vi recite šta? Rabbena o nekem hamid. Semjallahu liman je sunnet po džumhuru. A ispravno da je to vađiv kao što je to mezheb Hamdelija. Čovjek koji zasebno klanja kazaći se mi je uh, Allaho limen Hamide, Rabbana ulikel hamdu. I po tome pitaju, navodi Imam Tahavi, Ibn Abdelbar, navodi konsensus. Imam Tahavi u svome dijelu Šerhaman Al-Athar, a uh, Ibn Abdelbar u svome dijelu Al-Istizkjar. Navodi konsensus da čovjek koji klanja zasebno kaže šta, se je Allaho limen Hamide, Rabbana ulikel hamdu. Iako imam Ibn Kudame u svom dijelu il-Mughni navodi blaga razilaženja po tome pitanju. Ali, ovi su li prije njega, pa spomenuli konsensus prije ovaj, uh, 10 ili 300 godina prije imama, prije imama Ibn Kudame. Pa kažu učenjaci koji smatraju da se za imamom ne izgovara se mi Allahu ni Marhamide, kažu rekao ovaj poslanik, kada imam kaže, se mi Allahu ni Marhamide, vi recite šta? Rabbenamu rekel hamd. Ovi učenjaci koji kažu da se izgovara, oni uzmeju kad i kažu, kaže, imam i da se slijedi, pa sa nemojte razilazati od njega. Sve što imam uči, učiš i ti u namaz. Uči subhanak i učiš subhanak. Koji god tek mir donese, kad prelazi sa rukom, rukom, i ti donosiš za njim, je u redu? Kažu, zašto si ti je uda? Onda kažu, u ovome slučaju muktedija nema čega. Nema zikra prilikom dizanja glave sa rukua. Jel u redu? Nema zikra. Digneš glavom, kaže Semjallahu limen hamide i ti digneš. I onda kažeš, kada se ispreveš, šta kažeš? Rabbena u leken Rabbena u leken hamd to je zikr kada se čovjek nalazi u stajećem nakon obavljenog rukua. Jel u redu? Jeste razumijeli? Znači, kažu, ostaje muktedija bez zikra. Pa dobro, šta je vaše onda tumačenje? Kažu, značenje hadisa je kada imam kaže semi Allahu limen hamide. Vi recite Rabbena ولك الحمد, na kom što ste kazali za imamom se bi Allahu lemen hamide. Pa to nije spomenuto, kažu zato što se to čuje. I ti što čuođi mama i ponovićeš, ali Rabbena ولك الحمد šta? Ne čuješ. Pa je zato potencijalno na šta? Rabbena ولك الحمد. U proteinu moraš ponoviti ti za imamom. I druga stvar, šubhu, koju oni ubacuju ovdje, ova lema, znači šafijska i muhazm I to, dobro, kažemo šeikh Albani. U sebi je bilo sifetu branio je to mišljenje. Kažu u redu, vi kažete, koristite hadisu kome se kaže. Kada imam kaže, Semi Allahu ne men hamide, recite Rabbena olek el -hamd. Dobro. Hoće li imam kazati Rabbena olek el hamd? Hoće li A gdje ti doke do, zači imam to kazati? U kaže, kada imam kaže, Semi Allahu ne hamide, Vi recite Rabbena Olek Elhamd. Oni kažu, ako vi razumijete iz hadisa da muktedija ne izgovara se mi Allahu liman hamide, morate iz hadisa razumijeti da imam ne kaže šta. Rabbena Olek Elhamd, ili tako? Obavezujete hadis. Što si razumiju kada je u pitanju ko? Muktedija jedno, a kada je u pitanju imam drugo. Što praviš razliku? Pa je teško odgovoriti na ušubu. Znači, teško odgovoriti. U svakom slučaju pitanje je, znači, Prirode i štihada. Ulema se razilazi, a ja sam ovaj duže vremena ovo pitanje gledao i gledao argumente uleme koja je govorila i verujte da ne znam šta je jače mišljenje. Allahu teala, šta je jače mišljenje. U svakom slučaju jedno i drugo mišljenje imaju svojite živu i mjesto, a Allah najbolje zna. I oni još kažu, ovi učenjaci kažu, poslanik je salalala sveme rekao, klanjajte onako kao ste vidjeli mene da klanjamu. I nema nikakve razlike da se to donosi, znači ja sam donosio taj ezik, znači i na ruku i kada sam se vratio, je li, zikr? Na ruku koji je kako je, potvrđen kada sam se dizao, rekao sam je Allahu limen hayden, ako to ga kazao Rabbana welakal ham, vi kada jete na popuš se videli mene da klanjam. Kažu nema ništa što izdvaja ovdje muktediju, jedino što je došo ovaj hadis da ukaže na ono što trebaš kazati što ne čuješ iza imama. Je li re pa da toga što se potencira, ništa drugo. Je ti čuješ svaki tekbir, čuješ li? Čuješ, ovaj, čuješ selam to tako, čuješ. No međutim, ne čuješ šta? Rabbena, pa je tu došlo da se ukaže ono što ne čuješ, samo. Pa je pitanje, znači, pitanje štehada, Allah, tehada. I domio bi tekbir kada bi se dizao sa drugog rekiata, nakon prvog sjedenja. I společne značenje ovdje jeste da počine sa tekbirom, kada počine sa ustajanjem, pa da ga završi, znači kada se, kada se digne. I to je mezab džumhura u Nemesanu, ima mali, kaže nekada se potpuno ispravi. Nekada kaže osim kada se potpuno ispravi, tada donosi znači ovaj tekbir. A spoljašne značenje hadisa ukazuje suprotno tome. Spoljašne značenje hadisa ukazuje suprotno je li tome, Allah te ala alam, sallallahu ala nabina muhammed. Nakon toga nam donozi šesti hadisa, šal te ala. U istom pogladi pa po ćemo tome gotiviti šakarun a redom žuži. يا جنى صناع